Відчого всередині таленькнуло і задзвеніло. «Як ти, Владику? Ти поруч. Тому вже добре. Тому що ти є. Тому і варто. Так і варто». Оксані здалося, що Володислав знову марить. Вона поклала йому руку на лоба, але він не був таким гарячим, як учора. Може, лише трішки теплим. «Що варто, Владику? Що варто?» Владислав кволо посміхається, бере Оксану за руку, своєю слабкою рукою і промовляє. «Тільки тому, що ти є, і варто жити, Оксанко. Я не зможу без тебе, не зумію, будь моєю дружиною». Оксана сподівалася, що владова пропозиція – лише потьмарення розуму від високої температури. Тому перевела розмову на інше. Десь біля 12-ї з'явився майже щасливий Сигізмунд Владиславович. Схоже, лікар уже встиг повідомити йому радісну новину. Влад до того часу майже оклигав, навіть пробував жартувати. Оксана попрощалася з усіма, пообіцявши владу навідати його завтра і вийшла з палати. В коридорі було порожньо. Лише звідки здолинав знайомий жіночий голос. Оксана поволі рухалася коридором до виходу і вже доволі чітко розрізняла слова. «Але це все результат вашого вдалого лікування, шановний професоре. Я розумію, що пневмонію вилікувати доволі легко, але ж це не лише пневмонія, і вам це добре відомо. Ця дівуля – Ніякого стосунку до одужання мого хлопчика немає. Повернути дитині душевний спокій можна було б і в інший спосіб, запевняю вас. Як вам такому поважному спеціалісту могло таке уявитися? Це ж не шаманство. Ви ж науковець. Біля тварей з табличкою «Головний лікар» дівчина зупинилася. Сигізмундика я розумію, від розпачу чоловік геть розум втратив, але ви... Відколи це депресивні стани лікуються навіюванням чужорідних осіб? Я забороняю впускати до сина цю... Цю, кіркину мій синочок остаточно одужає, я відкрию йому очі на цю профурсетку. Перепрошую, у мене бракує слів. Невже може бути щось спільне в гордого величного орла та облізлого з гробця? Оксана стала на поріг кабінету, і трохи заголосно, бо почули не лише ті, що були в кабінеті, крикнула «Небо у них спільне! Небо!» Відповіді Оксана не стала слухати, бо майже вибігла з лікарні, вирішивши більше не повертатися, попри обіцянку, дану Владиславу. Благими намірами вистали на дорогу до пекла, так кажуть мудрі люди. Схоже, я сама собі її вистеляю. З гіркотою подумала дівчина. Час від часу ритка, сусідка Владислава, розповідала останні новини про здоров'я юнака. Оксана ніколи спеціально не випитувала, однак їй все ж було приємно довідатися, що влад одужує. Хворого на пневмонію хлопця Мамця хотіла притворити на трохи Божевільного. Люблячі батьки точно розум втратили. Один запевняє, що то йому пороблено через кохання, друга взагалі верзе нісенітниці про психічні розлади. Хоча, як каже, тато абсолютно психічно здорових людей катма. Еге ж, то у нього такі жартики. Тьху і все тут. Найважливіше, що місію вона наче виконала, зробила послугу поважному пану професору та власному сумлінню. Проректор більше її не чіпав, не кликав до себе, хоча принаймні щиро дякую за служення. Та від поважного пана професора Оксана іншого і не чекала. Схоже, використовувати людей звична манера поведінки для декого. Владислав також не з'являвся. Отже, мамі таки вдалося відкрити синові очі. За активним навчанням та невеселими думками, які гнали від себе якнайдалі, майже промайнула весна. У двері міста стукав гарячий парубок червень. Київ розквітав, пашив життям та молодістю, Радував, тішив, кликав, манив. Оксана майже забула і про влада, і про історію з так званим коханням та розлюченою Іреною. На носі висіла, зазирала на стирлого в очі сесія. Дівчина майже весь вільний час мліла в бібліотеці, дописуючи курсову роботу. Розплата за ледарювання. Сьогодні в читальному залі порожньо, тому що суботній вечір. Однак бібліотека під час сесій працює навіть суботніми вечорами і тільки отакі навіжені, як вона, користається з цього. Схоже, що сьогодні вона була єдиною навіженою на весь універ. Весна не лишила байдужими до своїх пахощів, ні закоханих, ані тих, хто поки ще не у вищій лізі, лише на підході до неї. Бібліотекарка Дірина Павлівна давно пішла, позрадницький, попросивши її замкнути самостійно читальний зал. Заглиблено упірнувши в читання, втратила ліг часу. Якесь надокучливе шерохотіння та квітковий запах змусили відірвати очі від книжки. Оксана підвела голову і завмерла.